Recibimos agora a un grande da comunicación e un grande tamén da hostelería, Pepe Formoso. Moi boa tarde, Pepe. Boa tarde un 67 nada máis é eh? que a xente non se faga ideas bueno bueno eh, grande das dúas cousas porque tanto tanto na aselería como uh, como na información tamén ti tes moito que ver posto que eh, eso, o falar non ten cancelas tamén é un programa no que ti dirixes cousas interesantísimas esta tarde ou esta mañaá no me acuerdo can... foi esta mañá me parece falarse en cancelas con, con dúas mulleres que, que non tiña nada que ver coa, coa, coa costa da morte pero que sementaron por aí algo, non? si sí, a verdade é que non deixamos de sorprendernos ou si sí, ou simplemente agradecemos que as nosas sospeitas que iban nesa dirección sexan as correctas, non? Que quero dicir, pois bueno, que non deixa de ser unha sorpresa para moitísima xente que tres persoas de tres puntos xeográficos diferentes no mundo mm. eh, chegaran a Costa da Morte se afincaran aquí eh? despois se coñeceran Porque chegaron aquí sin coñecerse E que pusieran adiante E a funcionar un proxecto que se chama Semilla, que pretende ser un retiro Un retiro non relacionado Co, facíamos o chiste non Este día Non relacionado nin cos mosteiros Nin, nin cos conventos sí, sí. Sino un retiro, un, un, un retiro para, para retirarse Da vida como estamos vivindo Agora mesmo E vela con perspectiva desde outro xeito Ajá. Bueno, un detalle extraordinario que ten moitísimo que ver con, coa túa intervención radiofónica e, ademais, conversación con tres persoas interesantísimas e os que queiran que se metan aí en Radio Neri, seguro que, que podran ver, escoitar o, o, o podcast Escoita, eu que chamabate por dúas cousas importantes Unha delas que, que en vela no, Muxía o albergue pois celebrou unha tempada cunha nova exposición pois mira, a exposición esta é un recordo. É un recordo exactamente de exposicións anteriores, non? A nós nos gusta, co paso do tempo sempre deixar un pouso e nas publicacións no Facebook por pues recoller recordar, recordar exposicións de anos anteriores, non? Aí estaba Fernando Masel, un grande da fotografía, con mm. con con unha exposición que se chamaba eh, Sublime e mm. e outra con, con Antonio Nodar outro clásico, non? Que tamén que tamén nos acompañón non fai moito tempo. O que sí que temos actuales para o Bindeiro eh, sábado, vamos a facer unha ruta poética, eso sí mm. que tamén ten moito de, de dispositivo porque un dos grandes das letras de Galicia, que se chama Xosé Luna, sí. eh, vai a inaugurar un formato diferente de esta, de, de, de, de ruta poética, porque vamos a facerla no mesmo día en Velafisterra y en Velamuxía, en Velamuxía porque é un hotel literario, eh perdón, en Velafisterra porque el, un hotel literario el, el, y en Velamuxía porque abrimos ese día. Uh -huh. Eh y bueno, que non queríamos desaproveitar a ocasión De, bueno, pues de facer un recordo de que volvemos a abrir as nosas portas logo descanso dos nosos eh, atarefados e sempre entregados aos hospitaleiros capitaneados por Ángel e por Celia, que son realmente dous anxos do camiño, mm. entenden exactamente a hospitalidade e, a, e o camiño como que realmente é. E, bueno, non queríamos desaproveitar esa ocasión non? E ese é o motivo Por lo que o vindeiro sábado As 12 da mañá estaremos en Bela Fisterra Chamamos unha ruta 3x3 Porque as rutas de, de 4x4 Todo o mundo as coñece Pero non quixemos chamar, chamar rutas 3x3 Porque van a ser Tres poemas eh, En cada establecemento tres poemas en Velas en Velasisterra y tres poemas en Velamuxía. Retransmitiremoslos como a sempre por streaming, mm. así o faremos en tempo real y para toda esa gente que non poda en ese mismo momento verlo, pues colgámolo, deixámolo colgado despois nas redes, ¿no? Para que quede constancia de da nosa, digamos, continua aposta por las artes y por las letras y por la literatura y por la cultura en xeral. Bueno, eh, estás eh, moi relacionado con, con, con nosa literatura, con nosa, con nosa cultura en xeral, pero tamén acompañada con, con elementos gastronómicos como, por exemplo, o viño, ¿no? para disfrutar o tempo de que, que se fai esa exposición e esa mostra cultural, non? Eh, Ora desecho de escutar un segundinho Digo, per, Perdona, falabas de unha mostra Gastronómica, que te referías? Perdona. No, referíame que, que ibas, Cando faz algunha destas actividades Ou novela cisterra ou novela moxía Sempre hai algo de acompañamento gastronómico Posto que vexo que tamén o viño Algo aporta aí Home Por suposto, vamos a ver eh, Hay, hay eh, os máis retranqueiros Din aquello de que o único que estamos buscando Coa literatura e coas artes É simplemente ter unha disculpa para disfrutar da nosa gastronomía dos nosos viños non, non, non se trabucan moito eh. Non se trabucan moito Porque ti sabes que non hai ningún evento Donde non se salte a amizade Con os caldos galegos eh, con uns típicos, E con os produtos típicos E si, é verdade de que É inevitable que nos acompañen Pois a, a por pues, mira O pan de fisterra que, que sempre sale galardonado e sempre sale premiado na imensa malloría das catas a cegas que uh -huh. se fan a nivel nacional e eh, que sempre o colocan nos primeiros postos despois eh, obviamente as nosas tortillas, non? Que bueno, a tortilla a tortilla española, pero sabes que cando as materias primas son galegas, pois pues teñen un gadido un pouco especial, non? E uh -huh. despois os aceites e despois os viños, obviamente, si sí, señor temos un, temos un un acompañante de vida que é a as, as, as bodegas Méndez Rojo que sempre nos presentan os seus produtos e a verdade de que sempre de, para celebrar para brindar, eh, levantar unha copa cos seus produtos como poden ser eh, Mil Ríos, non, que é un godello fantástico, maravilloso, ben... ou os Ribeiros, os seus, seus Mencías, mm. bueno, estamos falando de produtos de primeirísimo nivel que nos acompañan sempre e é inevitable, non? E, e bueno, mira, aproveitando, podemos adiantar de que se já temos, se temos en eh, en axenda, se mm. temos en axenda o que vai a ser, que ainda non, non temos bien publicado, pero desencande que, que ter unha diferenza cos amigos e máis cos da comunicación eu sei o ben que senta sempre no medio de comunicación que ven unha exclusiva que xa estamos preparando unha nova edición de burbullas e sal Carai. que vaya a ser un percorrido eh por las burbullas de todo o mundo, todo esto capitaneado y pilotado por la familia Paadín, hmm. Luisiales, que nos lidan a acompañar Carai. y si realmente no sé cantos somos los van a traer este año, pero los años anteriores eh, vinieron máis de 100, más de 100 de todo o mundo para que gente en definitiva poda comprobar de que en Galicia, a pesar de que non levamos moito tempo traballando e apostando polos escumosos, xa están a unha altura maravillosa, xa dan mm, o sea, xa están sí. rozando a perfección como viños que levan 400 e 500 anos traballándose como poden son os propios champáns franceses. non eh, É curioso, sempre conta o mesmo, e supoño que este ano tamén o contará aquilo de que eh, os champáns franceses para que se sean exquisitos, hai que xogar, senón os lougos teñen que xogar coa súa acidez e co seu sucre. Es, sin embargo, os galegos xa salen así da na natureza, e, Sin tocarle. e iso é pois unha divinidad, unha maravilla que os sabegeiros xa descubriron e a pesar de que non levamos nin 30 anos eh traballando con isto, pois xa temos uns produtos de moi altísima calidade, non? E iso teremos en xuño Ah. En, en Bela, Bela Fisterra Bela Fisterra, bueno que non somente serán espumosos que si, que, que serán que tamén vieran acompañados con alguna tapinha especial tamén Pois pues mira, sempre. Eh, aí te hoxe que decir unha cousa está para deixámoslas todas por final porque como grandes profesionais que son do mundo do viño saben que estas cousas non se poden disfrazar claro. para disfrutar do sabor non se poden disfrazar unha cousa é unha degustación e outra cousa é unha cata non está. E, e, exactamente, e neste caso o que sí que acompaña un son os picos, os picos de pan sí. eh, para realmente facer un pouco máis baixable eh, todo, todos eses viños, Esas e sí, cando sí. rematamos a cata, eso sí despois xa nos entregamos unha vez máis os placeres gastronómicos <risas> da Costa da Morte, e aí xa eh, hai mariscos, hai peixes hai polvo, hai un poquinho de todo. Por ese. certo, que te, seguro que tamén participaxe neses, neses entregas de soles, Repsol que que bastantes restaurantes da Costa da Morte en eh, recibiron precisamente últimamente eu teño entendido que foron premiados varios restaurantes, non? Eh, exactamente, e moitos deles socios de apeteceme da asociación que, que, quería... que a directiva quixo que eu presidira aí a todos eles hai que felicitarlos porque non deixa de ser unha aposta máis pola calidade e pola diferenciación e sobre todo por poder levantar a cabeza o que, o, o que coloca a Costa da Morte nun nun lugar privilegiado, si aos soles eh, Repsol e subamos as estrelas Michelin que se atemos, non? Sí, sí, Por tanto, sí, sí. encantadísimos da vida de aplaudirlle a moitos dos nosos socios eh, porque, bueno, non deixa de ser unha luita constante pola calidade e uh -huh. por poñer o noso produto e o noso territorio eh, en definitiva no panorama mundial do turismo e ¿no? uh -huh. tamén do turismo gastronómico iso, sí. a verdade que é un acompañamento perfecto, pero é algo que a nos non nos sorprende demasiado home, si, sí, eh, acaba nos sorprendendo e acabamos eh, felicitando a todos os que van conseguindo ¿no? pero uh -huh. cando, cando falamos con eles, todos coinciden mesmo, no mesmo sí. é, é unha aposta por un formato diferente, como poden ser os soles e como no ser las estrelas, pero todo nace alrededor de, de un producto unha materia prima de primeidísima calidade, que, que sí que é certo de que hai que traballar con moito cuidado con moito agarimo, eh, con moita profesionalidade, pero moito xa está feito, non? Si, sí, si, sí, si, sí. bueno, con grandes profesionales Eu me gracia por o feito, me parece que me falares nunha ocasión do fragón o, o que, que, que ias a visitar Si, si, sí, sí, bueno, ademais é curioso ¿no? porque o fragón, xa ir máis longe Des... está, está construído o sea os seus cimentos están feitos polos os mesmos arquitectos, ou seja, que a esencia é a mesma, non? Son Creus e Covadonga que en fixou a aposta, no seu momento o Billordito, fomos nós que en fixemos os empresarios, que fixemos a aposta pola arquitectura eh, eh, estamos a, a tiro de pedra o sea, xa, vémonos entre Fragón e Velazisterra, Velazisterra, Fragón e si, sí, é un dos galardonados un dos gañadores mm. eh, dos do sol, eh, do soles e eh, mm. nos encantadísimos claro, de que, claro. Eso, que, que despunten todos os nosos produtos, todos os nosos restaurantes e todas as nosas versións de como disfrutar da gastronomía. Pois agradecerche moitísimo, e, e, bueno, e aparte de que che responda máis ou menos porque se és presidente ou non, pero pola túa coordinación e o teu traballo en relación con, con, con, este, con este traballo turístico, porque en realidad tamén é turístico, pois uh, uh, parabéns tamén a ti. Eh... Bueno, a verdade é que non nos morez, merezo Empezaxe chamándome grande Eu coa retranca típica galega Digo que só lo mido un 67, e, O único que che podo decir É que estamos para mm, potenciar O noso territorio Eu son consciente De que isto temos lo que facer todos xuntos Que non, val, non valen as loitas eh, eh, localistas de, eh, Independentes De intentar facer a guerra Cada un para o seu, o seu lado E sí. digamos que xe o mérito que temos Como asociación apeteceme, non? Eh, recollelos baixo noso paraugas a todos aqueles que queiran formar parte do noso, do, da nosa asociación e despois eh, visibilizálos porque iso sí que podemos facelo precisamente con coas fórmulas que a día de hoxe están na mão de, de, de todos, non? que son as redes sociais unhas bonas, boas webs e unha boa comunicación interna entre todos nós non, para, pues... non só para felicitarnos sino para aprender uns de outros Pois, non era boa, volvo a repetir xoe, de verdade que, a ver se si, si nesta Semana Santa ou un para o mes de, de xuño que diste a ver se si son capaz de achegarme aí, eh, non somente disfrutar senón tamén felicitarte personalmente de verdade é que, para min vai ser un grande placer eh, Pois, será un gusto e é unha boa noticia que me estás dando porque por fin estamos intentando centrar, non? Sí, sí. eh, o que vai ser unha visita tú aquí, sí. eh, me alegra moito ter a oportunidade de non só de saudar xe na distancia, cruzando o mapa de, de España dende sí. dende, dende Finisterra, finisterrae sí. europeo que é acostado a morte ata, ata Cataluña, ¿no? Moi ben, moi ben. Sí, sí. Moi ben. Que, que, que me agrada moitísimo falar contigo cada vez que sempre amablemente me recibes eh, de, nos facémonos eco deses de traballos que, que estás estendo, eh, tamén sentímonos parte de que eh, a Acostado da Morte vai recibindo non somente ese grande afecto e, e aprecio, sino tamén que vaya recibindo os premios que merece non somente por as estrellas Michelin, sino tamén por, por esa acollimento que se ten en Bela Fisterra e en e en Bela Muxía. E gracias a vós que sois os responsables porque eh, de de porque a comunicación e os medios de comunicación, todo isto non chegaría a todos os sitios, por graciñas polo voso traballo, que bueno. tamén é moi importante con esa sensibilidade sempre de ter o galego como denominador común. Veña. Pois agradecercho moitísimo e, e hasta outra ocasión que volveremos a incomodarte para que nos poñas en conocimiento de cousas tan interesantes que están sucedendo aí. Sempre será un placer nunca será un incomodo e daremonos as apertas necesarias cando vos acheguedes. Tanto ti, como toda esa xente que nos pode estar escuitando, que quede con gañas de vernos. Apertas. Apertas, moitas gracias. Veña, despedimos a Pepe con música e continuamos. É cantar, é bailar, ver.